А іноді домовляється про розподіл ринків. Тут ми продаємо, а там ви. Сенс знову той самий. Якщо не вдається запровадити монополію на весь ринок, то можна спробувати відгристи собі шматочок. Часом підприємства об'єднуються між собою. Іноді краще бути частиною великої монополії, ніж незалежною фірмою, що веде жорстоку боротьбу з конкурентами. Монополії злипаються між собою, подібно до величезних сніжків. Зараз деякі з них до того розрослися, що орудують більшими грошима, ніж держави. Не заважають їм і кордони. Серед монополій трапляються й такі, які охоплюють багато країн одразу. Цей процес посувався би ще скоріше, аби не державне регулювання. У більшості розвинених країн ухвалені закони, які обмежують зростання монополій. Закони, які стоять на варті конкуренції. Навіщо? Тому що конкуренція вигідна. Ні, а вже ж не для бізнесменів, володарів монополій, а для покупців, таких, як ми з вами. Пригадайте розповідь про бізнесмена. Поки не було бізнесу, не було й торбинок. З'явився бізнес, з'явилися торбинки». Допоки наш бізнесмен самотужки тягнув цю справу, торбинки були однаковими та дорогими, а почалася конкуренція і звідки щось взялося – різних фасонів, з різних тканин. Вибирай на кожен смак. А ціни на той самий товар у кілька разів нижчі, ніж за монополією. Тому якщо держава опікується своїм народом, вона належним чином сприяє бізнесу, але й неодмінно конкуренції». Три принципи розвитку бізнесу. Розглянемо докладніше, як з обігом зростає капітал. Припустимо, що четверо приятелів – Дмитро, Микола, Сергій і Ярослав – знайшли якусь дуже вигідну справу, яка дозволяла за день зробити з одного долара два. Прослідкуємо, як зміняться їхні гроші протягом 15 днів. Бізнес Дмитра. Дмитро мав лише один долар – який був вкладений у справу. За перший день вийшло 2 долари, за другий – 4, за третій – 8. Результати роботи за всі 15 днів подані в таблиці. З одного долара за 15 днів вийшло 32 768 доларів. Непогано, а геш? Бізнес Миколи. Микола теж мав один долар. Він його вклав – та ввечері вже мав два. «Витрачу, ну я зароблений долар, – подумав Миколка, – все одно завтра буде новий». Так він і зробив. І так робив щоразу. І що з цього вийшло, ви бачите на таблиці. Вийшло, що Микола заробив за 15 днів 15 доларів, і всі витратив. А в бізниці, як був лише один долар, так і залишився. Порівняйте це з результатами Дмитра. Бачите, яка різниця? А все тому, що Микола порушив важливий принцип розвитку бізнесу. Коли справа починає розвиватися, треба вкладати в неї все, що тільки можливо, до найменшої крихти. Дмитро вже може витратити тисячу доларів, і справа продовжуватиметься. А Миколчин бізнес розлетиться на порох від найменшого вітерця. Бізнес Сергія у Сергія, як і в його приятелів, був лише один долар. Щоб справа рухалася швидше, він вирішив позичити гроші. Прийшов він до одного скупердяя. «Дай мені грошей, я за півмісяця віддам». «Не дам, вони мені самому потрібні». «Але я тобі віддам більше, ніж позичу». «Ну добре», – сказав скупердяй, – «дам я тобі 10 доларів на півмісяця, але щоб повернув у 100 разів більше, цілу тисячу доларів». Погодився Сергій і вклав у бізнес свій долар та ще й 10 позичених доларів. З цих 11 доларів у перший же день вийшло 22. Повернув Сергій скупердяєві 1000 тисячу доларів і залишилось у нього ще трошки. 359 448 доларів. Порівняйте з успіхами Дмитра. Бачите, нескільки краще? А все тому, що Сергійко дотримується другого принципу розвитку бізнесу. Якщо бізнес дійсно вигідний, не бійся влізати у борги. Позич грошей стільки, скільки зможеш.